Zorriak izan nituen rastafari nintzela burua janzi daten ni utziz motela Egia da tabernan lokartzen nintzela Tuno asartu nintzen zorri bat bezela Ondoren egin nintzen interguai itzela Beintzat zorrien gatik ekidin nun kartzela Horregatik kaitortzen dut, zinez errexala, horreindik buruan zorriak ditudala aizkorak. Zoroztu! Aizkorak! Zoroztu! Pedantekeriaren adiera oro, ezagutzen dut baina iz euskal filologo. Euskeraz ez dakiten babu ez do gobo Gauen kontra egiteko badu guain bat gogo. Zuaitz da errexala, pinyo edo, pinyo ondo. Ta pinyoak betit zantzarete, mok ordo. Horregatik gaurrentzun zazu errexala. Aizkorak moztuko du gaur zuen ez pala. Aizkorak zorroztu! Amasei urte nituen, joan nintzen olam dara. Eta drogak probatu egin nituen ara. drogatuta sartu nintzen kale borrokara. Tantera gabe joan nintzen gartzelara. Eta hamget horrian joan nintzen lotara. Aizak errexala, entzuntzak errexala. Ni ere por... Niere porre reta geratzen naizela la Aiskorak sorrostu Aiskorak sorrostu Suga duka tuka, tuka. Zuka, tuka, tuka. Mila bedratzire uneta laro gehitabian, jaion intzenetik nabil beti ilargian, sasi poeta edo pareta erdian, konkistatu nahi nuen mundua agian, nire abilesiak jartzeko agerian, gaur egun famatua naiz euskal herrian, tantzatu behar dut zuen erresala. Adarrez zadardo antxi mua bezala aizkorak zorroztu haizkorak zorroztu Aizkorak zorroztu gara ematen dugu ikara, Aizkorak zorroztu gara, ematen dugu ikara, Aizkorak zorrotu gara, ematen dugu ikara, aizkorarak zorroztu haizkorak!